Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna li nahtadiya lawlan hadanallah Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daima ini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalahuma ba'du Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini bersama-sama kita berkumpul menghadiri haul Al Imam Al Arif Billah Al-Habib Ja'afar bin Syekhana Segaf Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Mengangkat derajat beliau Dan Allah ta'ala memberikan keberkahan Kepada segenap keluarga besar beliau Anak, cucu, mantu beliau Dan seluruh guru-guru kita Para habayi, para kiai, wabil khusus, sahibul bayit Al-Habib Taufiq bin Abdul Gadir Bin Husayna Segaf dan segenap keluarga besar beliau Allah ta'ala berikan keberkahan afiat kesehatan, dijadikan kita Sebagai umat Islam Yang paling manfaat untuk kaum muslimin muslimin yang paling berkah bagi muslimin lainnya amin ya rabbal alamin ketahuilah bagaimana tadi kita mendengarkan tentang riwayat seorang al-arif billah al-habib ja'far bin syaihan al yang mana apabila berjumpa dengan guru beliau al-habib muhammad bin ahmad al-mahbar maka al-habib muhammad bin ahmad al-mahbar menyambut al-habib ja'far bin Syekhan seraya berkata Marhaban bil Quran, Wa ahli Quran. Selamat datang terhadap Al Quran dan ahli Quran. Mengisyaratkan semua itu pujian kepada Habib Jaafar bin Sheikhan yang segar yang diibaratkan bagaikan Quran yang berjalan di muka bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datuk beliau yang mana Allah taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di ketika Allah taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama arsalna fikum rasulan yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba di mana Allah taala mengirim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Mentilawahkan, membacakan Al-Quran Dengan berkat tilawah tersebut Maka muncul yang namanya tazkiah dan kesucian Bagi umat yang menerima tilawah tersebut Kemudian Peran Rasulullah SAW yang ketiga setelah itu semua adalah Wa yu'allimukumul al kitab wal hikmah Memberikan ta'lim, mengajarkan daripada kitab dan hikmah Daripada Rasulullah SAW namun semuanya itu sebagaimana Allah ta'ala firmankan ha ditampung disimak oleh telinga-telinga hati-hati yang siap untuk meresapnya untuk menampungnya maka ketika turun firman Allah yang demikian tersebut maka Rasulullah s.a.w beliau seraya mengatakan Allahumma ja'alha udhuna Ali bin Abi Talib ya Allah jadikan telinga ini Telinga yang bisa menampungnya, yang bisa meresapnya adalah telinga dan hatinya Ali bin Abi Talib. Karena Allah wajhawarabiyanu. Sehingga setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang-orang bertanya kepada Imam Ali bin Abi Talib tentang ahli al-baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal khusyistum bishai dunna. Apakah kalian? Wahai para ahli al-bait, memiliki sesuatu yang diistimewakan dari Rasulullah SAW yang tidak kita miliki. Maka Sayyidina Ali mengatakanlah: Ilā fahmūnū tiahadunafīqītabillāh. Tidak ada sama saja, jikalau satu tambahan Allah Taala anugerahkan kepada kita pemahaman yang lebih mendalam di dalam Al-Qur'an. Kata Imam Ali bin Abi Thalib. Sehingga Imam Abdullah bin Abdul haddad beliau bagaimana menyebutkan di dalam syair dan pujian beliau mengisyaratkan kepada makna yang demikian luhur, yang demikian mulia ini beliau mengatakan ahlu baytil Mustafa tuhuri hum amanul ardi faddakiri syubbihu bil anju min zuhuri misl ma gajja'a fis sunani wasafinun najati, idha khifta min tufani kulli adha fanju fiyaha la takunu kadha ووضع الذ عرش بهم sampai beliau mengatakan disebutkan bahwasanya fahumul qaum alladzina hudu wa bifadlil lah gad suidu wa wa ma al quran tigarni hada baytul qasidah itu dimaksudkan oleh Imam Abdullah bin Alul haddad mereka adalah para kaum yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mereka adalah para kaum yang telah beruntung dengan anugerah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang membuat mereka mulia, anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana Allah ta'ala mengkhususkan anugerahnya kepada siapapun yang dikehendakinya. Dan tidak ada yang mengatur Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka, para awliya tersebut, para ahlil baik, tidak punya tujuan. Melainkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan mereka bukan kepada hal-hal duniawi, bukan kepada harta, bukan kepada jabatan, bukan kepada apapun juga. Malahum ma'ilun wal tifatun ilal fani. Enggak ada kecenderungan kepada hal-hal yang fana. Akan tetapi mereka itu kecenderungan mereka adalah lil ma'ali kepada hal-hal yang tinggi yang disediakan di sisi Allah subhanahu wa taala dan sifat mereka ma'al Quran figarani. Senantiasa berjalan seiring bersama Al-Quran, tidak menyimpang, tidak keluar, tidak bergeser daripada Al-Quran. Sehingga Rasulullah SAW beliau menyebutkan di dalam hadis beliau taraf tuvikum ma intamasak tumbihilantabillu abada kitabullah wa'idraj. Aku tinggalkan bagi kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal tersebut, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya apa dua hal itu, kitab Allah, Al Qur'an yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada kita sekalian, dan juga aitraf keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat yang lain disebutkan, fa inna huma layatafarada hadayarida ahlil haud. Sebab keduanya selamanya tidak akan berpisah. Ahlil bait, kalau betul di ahlil bait, tidak akan berpisah daripada Al Qur'an, tidak bergeser dari Al Qur'an, tidak menyimpang daripada Al Qur'an. Sehingga mereka, keluarganya Rasulullah SAW yang diistimewakan dengan pemahaman Al-Quran yang demikian mendalam, turun-temurun. Di antara mereka yang di dalam tilawatul Al-Quran, dalam sholatnya, dia baca Al-Quran, dia sholat sampai seribu rakaat seperti 5 hadith Zainal Abidin di antara mereka para ahli al-bet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang demikian gemar di dalam membaca Al-Qur'an seperti Al Imam Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqaf yaitu daripada Al Habib Jaafar bin Syaikhan. Al-Imam Umar Al Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad As-Saqqaf tersebut itu disebutkan bahwasanya beliau orang yang senang, yang gemar membaca Al-Qur'an. Sehingga kalau dia sudah baca Al-Qur'an sudah sibuk seharian membaca Al-Qur'an sehari itu di awal-awal beliau dia mampu menghatamkan Al-Quran, siang satu kali hatam Al-Quran, malam satu kali hatam Al-Quran. Terus dia merasakan kelezatan, dia rutinkan lagi hingga siang hari bisa menghatamkan Al-Quran dua kali, malam menghatamkan Al-Quran dua kali. Sampai di puncak beliau, di akhir hayat beliau, beliau mampu menghatamkan Al-Quran, siang sebanyak empat kali hatam Al-Quran, malam empat kali hataman Al-Quran. Dan jangan kita heran dengan hal yang semacam ini mereka para awliyau Allah lahum mayyasyauna. Anda rabiim. Bagi mereka apa yang mereka kehendaki dari Allah Subhanahu Wa Taala sehingga itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari bahwasanya Sayyidina Dawud beliau apabila membaca kitab Zabur itu disebutkan Zabur adalah sebuah kitab yang lebih tebal lebih besar daripada Al Quran. Kalau Sayyidina Dawud membaca kitab Zabur itu, dia terkadang membaca kitab Zabur diberikan keberkahan. Dalam waktu membacanya itu, seperti orang menyiapkan kudanya. Dia taruh pelananya, dia taruh tali kendali kuda, dia ikatkan, nah itu hanya beberapa menit saja. Maka Sayyidina Dawud dia membaca kitab Zabur dari awal sampai akhir dalam beberapa menit tersebut. Dan dijadikan ini keramat dari salah satu awliya dari umat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi Al-Imam Al Muhammad bin Hasan Jamililail. Itu disebutkan bahwasanya beliau adalah orang yang gemar membaca Al-Quran. Merasakan kelezatan, kenikmatan ketika beliau membaca Al-Quran. Dan kerap kali, ketika beliau membaca Al-Quran, dia ulang Al-Quran tersebut. Satu ayat, dia ulang-ulang. Terkadang sampai berjam-jam, dia mengulang satu ayat. Setiap kali dia ulang ayat tersebut, dia memahami makna yang lebih mendalam lagi, dia ulang lagi dia dapat makna yang lain lagi, terus sampai pagi dia membaca dan mengulang daripada ayat Al-Quran tersebut, hingga pada suatu malam, ketika dia ada tahajjud sehabis salat isya, dia di tengah malam, dia bangun malam, dia tahajjud dia mengulang firman Allah Ta'ala yang berbunyi, إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَانُهُ وُدَّا Sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ar-Rahman subhanahu wa ta'ala akan memberikan untuk mereka wuddah, mawaddah, kasih sayang, kecintaan. Dari Rahman dan antara mereka satu sama lain. Maka beliau sibuk mengulang ayat ini sampai terbit hajar. Dia mengulang-ulang berjam-jam dia ulang-ulang ayat tersebut. Hingga dia mengulang saya ju'alulahumu rahmanu wuddah, Saya ju'alulahumu rahmanu wuddah, wuddah, wuddah. Sampai terbit hajar dia ulang-ulang. Dia merasakan kelezatan di dalam mengulang ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan sungguh kelezatan ini pun dirasakan oleh beliau. Bukan hanya di hati, bahkan di lidah dia rasakan. Beliau mengatakan bahwasanya saya, kalau sudah bulan Ramadan, saya rubah siang hari saya enggak mau baca Al-Quran. Saya tukar siang baca zikir, baca wirid yang lain Al-Quran. Wirid Al-Quran saya baca di malam hari. Kenapa? Sebab saya kalau sudah baca Al-Quran, saya tidak berasa lapar, tidak berasa haus sama sekali. Sedangkan saya puasa Ramadan, saya ingin merasakan lapar dan haus. Jadi saya rubah bacaan Al-Quran Al pada malam hari, agar siang hari saya bisa merasakan lapar dan haus. Itu orang-orang yang dekat dengan beliau mengatakan, kami kalau sudah mendengar bacaan Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalulail, sahib Rauhah, itu kalau dia sudah baca Al-Quran, kami orang yang dekat dengan beliau, terkadang mencium dari mulut beliau itu, tercium baunya bau bacaan Al-Quran itu berupa harumnya madu dan susu tercium oleh orang-orang yang ada di sekitarnya dia bilang saya kalau dibaca Al-Gur'an di lidah saya bagaikan ada madu dan susu tidak kepikiran lapar, tidak kepikiran minum sehingga kalau sudah bulan Ramadhan itu terkadang dia itu masuk ke dalam khaluatnya, dia mengunci diri dalam khaluatnya, ketika menjelang maghrib istrinya itu memberikan makanan satu keping, roti gandum untuk dia buka puasa, ketika dia berbuka ataupun ketika dia sahur, ketika selesai selesai bulan Ramadan, dia keluar dari khalwatnya, datang pembantu atau istrinya ingin membersihkan kamar tersebut, didapati itu kuping gandum itu masih lengkap, 30 atau 29 kuping masih lengkap, tidak dia makan. Makan dari mana? Min indillah. Dari kelejatan Al-Quran yang dia rasakan. Mereka para awliya Allah Ajmain, Mereka masing-masing punya cerita dengan Al-Quran, punya kisah dengan Al-Quran, punya pengalaman dengan Al-Quran. Mana kisah kita dengan Al-Quran? mana cerita kita dengan Al-Quran mana pengalaman kita dengan Al-Quran itu disebutkan bahwasanya Al-Imam Abdullah bin Hussein bin Tahir, itu apabila beliau pada siang hari dia sholat buha dia baca Al-Quran siang 10 juz dia baca Al-Quran dalam sholat buha sebanyak 10 juz ketika malam hari waktu salat twitter dia baca Al-Quran sebanyak 10 juz dalam sehari semalam dia baca Al-Quran 20 juz RA dan inilah mereka para awliyullah, rabbil alaihuma ajma'in, sehingga itu ketika disifatkan tentang mereka para awliyullah taala betul mereka Quran yang berjalan. Itu ketika disebutkan tentang alimam Abdul Latib bin Husain bintahir, Wafahir bin Husain bintahir, itu dikatakan ini mereka adalah orang-orang yang disermankan oleh Allah taala di dalam al-Quran. Waqibatu Rahmanil Ladinah Yamjuna Alal Ardi Huna Wa idaqatu Bhamul Jahiluna Jalu Selama wadda dina yabi itu nali robbihem suja dan wagiama sampai akhir daripada surat al-Furqan tersebut itu sifat mereka ada di dalam itu semua Rabbi Allahumma ajma'in terjemahan hidup daripada Al-Quran ditanya tentang al-imam al-Habib Idrus bin Umar al-Habshi maka dijawab al-Habib Idrus bin Umar al-Habshi beliau adalah terjemahan hidup dari serman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi Wataral taral jibala tahtibuha jamidatan wa hiya tamurru maras sahab, engkau dapati gunung yang kau kira padat, namun dia berlalu, seperti berlalunya berlalunya awan yang demikian besarnya, radiyallahu anhu wa al-habib Ali bin Husain al-Abbas ketika kemarin kita hadir al-habib Husain bin Muhammad bin Tahir al-Haddad, hadal al-habib Ali bin Husain al-Abbas itu menyebutkan ketika cerita tentang Al-Imam Al-Habib Hussain bin Muhammad bin Bahir Al-Haddad, beliau bilang banyak orang bahwasanya mengatakan Al-Habib mensifatkan sifatnya Al-Habib Hussain dia dermawan, sifatnya habib Hussain dia ahli ibadat, ini itu dengan sifat-sifat yang mulia. Maka Al-Habib Hussain al, -habib Hussein, al -ali bin Hussain mengatakan sesungguhnya yang paling untuk mensifatkan al-habib al-mulamidi husain bin muhammad al-haddad ini adalah firman Allah taala yang menyatakan wataral jibala tahdibaha jamidatan wa hiya tamurru sahab ini sifat yang paling tepat pada diri al-habib husain bin muhammad al-haddad dan para salaf salaf kita mereka masing-masing memiliki keistimewaan daripada firman-firman Allah subhanahu wa taala warisan dari nabi muhammad yang disifatkan oleh siti aisyah kana khulugul qur'an Perangainya Rasulullah adalah Al-Quran. Rasulullah Ra Alaihi Wasallam wa wa disifatkan bahwasanya salah seorang guru daripada guru kami Al-Habib Ahmad Mashur bempah Al-Habib Ahmad Mashur bempah al haddad itu disebutkan beliau di masa kecilnya beliau berjumpa dengan Al-Habib Ahmad bin Hasan. Ibunya bilang nanti ini subuh besok subuh Al-Habib Ahmad bin Hasan saya dengar nginep di kampung, enggak jauh dari kampung kita. Coba besok subuh kamu sholat di masjid situ. Biar kamu bisa mendapatkan berkah dari sholatnya Allah Habib Ahmad bin Hasan al-Abbas. Maka datang sebelum subuh datang Allah Habib Ahmad bersyurur ke masjid tersebut di kampung tetangga. Di kampung sebelah. Habir sholat subuh di belakang Habib Ahmad bin Hasan al-Abbas. Beliau masih kecil. Dalam usia yang sangat muda sekali di bawah 10 tahun. Maka dia mengatakan. Saya ingat saya sholat di belakangnya Allah Habib Ahmad bin Hasan al-Abbas. Sholat subuh. Waktu itu Allah Habib Ahmad bin Hasan membaca surat Al-Hajr dengan nada yang sangat khusus yang sangat istimewa saya masih ingat nada beliau nadanya seperti ini dicontohkan kepada murid-muridnya nada daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu anhum ajma'in itu disebutkan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas apabila beliau sudah membaca Al-Quran orang-orang yang hafir itu mendengarkan bacaan beliau merasakan kelezatan kenikmatan yang luar biasa dari bacaan Al-Quran dari hati yang mengenal kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga disebutkan, itu kalau dia datang ke Tewun ataupun ke Sering beliaulah yang diperintahkan untuk maju menjadi imam Haib Ali bilang kalau datang Haib Ahmad bin Hasan Haib Ahmad bin Hasan pasti yang jadi imam hatta kalau datang ngolid akhir kamis Haib Ahmad bin Hasan al-Abtas pasti jadi imam selalu menjadi imam sholat itu Haib Ali bilang kalau sudah Haib Ahmad bin Hasan jadi imam sholat itu terkadang saya, mau baca fatihah itu setelah Habib Ahmad bin Hasan, itu saya tidak sanggup, kenapa? sudah asyik dengan bacaannya Al-Habib Ahmad bin Hasan hingga saya mentaglid daripada mazhab ulama' yang menyatakan kalau fatihah tidak wajib di dalam sholat kenapa? saking saya ingin mendengarkan secara nikmat merasakan kelezatan dari bacaannya Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Abbas satu kali dia sholat dengan suara yang lantang maka disebutkan itu di belakang ada orang-orang batui dari pegunungan mendengarkan bacaan Al-Habib Ahmad bin Hasan sampai tidak dirasakan mereka ikut bersenandung dan ikut bergoyang dengan menikmati bacaan daripada Al-Habib Ahmad bin Hasan al-Abbas di dalam salat beliau itu disebutkan mereka para wali-walinya Allah Ta'ala demikian pula Al-Habib Ja'far bin Syekhan, apabila datang ke Bondowasa berjumpa dengan gurunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad al-Mahbar meminta beliau menjadi imam di dalam salatnya kenapa merasakan kelezatan, silsilah yang tersambung bacaannya mereka menyaksikan mendengarkan seolah-olah bacaan tersebut mereka dengar dari lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lisan yang bersambung dengan lisan sampai kepada lisanya Sayyidul Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah saudara-saudara sekalian kisah mereka dengan Al-Qur'an demikian banyak Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu itu dia baca Al-Qur'an ketika malam ketika tahajud itu sampai terkadang itu dia nangis histeris dalam bacaan Al-Qur'annya sampai dia terjatuh dalam tahajudnya terkadang sampai dia sakit dijenguk kenapa sakit kenapa dijenguk dijenguk karena sakit karena apa karena semalam terjatuh waktu tahajud membaca Al-Qur'an histeris dalam bacaannya radhiyallahu anhu itu cerita mereka dengan Al-Qur'an wah kita sekarang sebagai orang-orang yang mengaku cinta kepada mereka apa nasibnya Al-Qur'an di dalam rumah kita dan apa bagian yang kita dapat daripada Al-Qur'an tersebut jangan cuma sekedar senandung saja akan tetapi fahami daripada bacaannya tersebut renungi dan kita amalkan kita melihat bahwasanya di antara mereka para ulama seperti Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Salih bin Abdullah Al-Abbas itu disebutkan beliau kalau sudah dengar sekali majlisnya Al-Habib Ali bin Muhammad Al Haji yang mengajak orang untuk semangat di dalam membaca Al-Quran akhirnya dia pulang, dia makin rajin membaca Al-Quran, makin semangat sampai dia kirim surat kepada Al-Habib Ali Al-Habib Ali, Alhamdulillah, sekarang saya sudah bisa menghatamkan Al-Quran siang satu kali, malam satu kali beberapa tahun kemudian mirim surat lagi kepada Al-Habib Ali, habib Ali, Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menghatamkan Al-Quran, siang dua kali, malam dua kali sampai dia kirim surat Alhamdulillah sekarang saya sudah bisa menghatamkan Al-Quran seperti yang dibaca oleh kakek saya Imam Abdul Rahman Segar siang 4 kali malam 4 kali hingga akhir hayatnya dia masih sempat menulis surat kepada Al-Hawib Ali Al-Habsi bercerita kepada Al-Hawib Ali Alhamdulillah saya bisa menghatamkan Al-Quran siang 8 kali hatam malam 8 kali hatam Radiyallahu anhu arba sekali diundang di satu kampung bersama Al-Hawib al Ahmad bin Hasan untuk hadir walimah Maka ditunggu kedatangan al Habib Muhammad bin Saleh, Habib Muhammad bin Hasan sudah datang di situ. Ulama-ulama sudah pada datang. Nunggu mana Habib Muhammad bin Saleh? Coba cek datang ke rumahnya. Dia sudah sudah jalan belum ke tempat acara. Ini Habib sudah nunggu semuanya sampai siang. Maka ketika sampai ke rumahnya itu utusan dibilang Habib Muhammad bin Saleh dari tadi islah sudah jalan. Habis di mana? Kok enggak ketemu? Coba susurin jalanan ini aja. Mungkin dia sibuk dengan bacaan Al-Qur'annya hingga dia enggak sadar ada di mana maka ketika disusurin jalan dilihat Haid Muhammad bin Saleh duduk di atas tunggangannya itu tunggangannya sampai terduduk di tanah. Ontanya yang dia tunggangi itu sampai terduduk di tanah enggak bisa bergerak. Wal Haid Muhammad bin Saleh dengan memejamkan matanya, mulutnya komat-kamit baca Al-Qur'an, badannya goyang-goyang asyik baca Al-Qur'an, dia enggak sadar dikiranya ontanya masih jalan. Ketika digugah ya Habib, ya Habib bangun. Dia bilang kenapa ada apa? Chef nunggu dari tadi. Antum di sini dari kapan? Kapan keluar dari rumah? Saya dari pagi tadi. Sekarang jam berapa? Udah jam, udah, udah mau siang. Udah dekat zuhur. Rupanya udah berjam-jam. Kenapa di sini? Kok kenapa ini ontak gak bisa bergerak? Maka dijawab oleh Allah Habib Muhammad bin Saleh. Rupanya ini ontak keberatan dengan apa yang saya baca. Keberatan dengan apa yang saya baca. Saya bacakan kepada dia. Minal kalamit sajil. Ucapan yang sangat berat. Ketika Rasulullah Alaihi Wasallam di hari harafah. Di hari Jumat. Di hajatil wadah turun firman Allah taala tatkala Nabi Muhammad di atas untanya maka tatkala turun wahyu itu unta yang kuat yang gagah yang tinggi besar itu unta yang kuat itu menjadi jatuh terduduk karena tidak kuat menampung wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam nah saudara-saudara sekalian hadzal kalamus sajil itulah wa anzalna hadzal qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min gimana nasibnya di rumah kita keluarga kita berapa banyak mereka baca Al-Quran apa yang mereka baca dari Al-Quran apa yang mereka hatamkan berapa waktu sekali mereka menghatamkan Al-Quran itu disebutkan Sheikh Salim bin Abdullah b. Fadl Sheikh Salim Sayyidi muhiyis sunan wal wajibat ma'balla man bih yagtadi muhiyil ulumid darisad itu Sheikh Salim bin Abdullah b. dia belajar berguru kepada al imam Sheikh Abdul Gadir al-Jailani selama 40 tahun setelah 40 tahun pulang dia pulang membawa 60 ekor unta semuanya penuh dengan kitab. Keluarganya yang ada di Kota Charim mempertimbangkan mungkin ini sudah meninggal, tidak ada berita sama sekali. Datang membawa 60 ekor unta isi kitab semuanya. Dia menghidupkan dan menyebarkan ilmu agama di Kota Charim dengan demikian luar biasa dengan penuh semangat. Dia atur semua masjid-masjid yang ada di Kota Charim untuk tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran di mana secara serempak itu masjid jumlahnya 360 masjid. Semua masjid masing-masing itu punya jamaah, kumpulan untuk Tadarus dan Hataman Al-Quran, menghatamkan Al-Quran secara serempak setiap hari kemis subuh. Kemis pagi dan hal itu berjalan sampai sekarang. 360 masjid serempak menghatamkan Al-Quran. Membaca Al-Quran, tiap dari sebelum subuh orang sudah pada ngumpul baca Tadarus Al-Quran. Bayan Al-Makribul isya Tadarus Al-Quran. Selama satu minggu mereka menghatamkan Al-Quran dalam pembagian Al-Quran yang dikenal dengan Subuh, Membagi Al-Quran menjadi tujuh bagian Setiap hari satu bagian mereka baca Daripada Al-Quran tersebut Al-Habib Abdul Gadir bin Ahmad Al-Segaf Rahimahullah itu disebutkan bahwasanya beliau menghatamkan Al-Qur'an tidak kurang dari seminggu satu kali beliau menghatamkan Al-Qur'an sesibuk apapun minimal harus hataman Al-Qur'an seminggu satu kali dia dihatam Al-Qur'an r.a nah karena saudara-saudara sekalian ayo kita baca Al-Qur'an, kita daca Al-Qur'an, kita ulang Al-Qur'an tersebut kita amalkan nasibnya Al-Qur'an bagaimana keluarga kita, anak-anak kita istri kita apa yang mereka kaji dalam rumah cukup sudah sinetron cukup sudah koran cukup sudah berita kita enggak ditanya tentang hal-hal politik kita enggak ditanya tentang dagang tentang bisnis tentang akhirat urusan kita sama Al-Qur'an ayo kita tekuni kita kaji kita baca dengan sebenar-benarnya Segalanya kita dapatkan di situ. Keberuntungan ada semuanya ada di dalam Al-Quran tersebut. Yang telah mendapatkan Al-Quran, menghafal Al-Quran, memiliki Al-Quran, fakahanan, fakahanan nubuah udrijat bayna jambai. Seolah-olah dia mendapatkan daripada sir dan rahasia dan keberkahan kenabian yang diberikan kepada Nabi Muhammad saw. Dia meraih daripada keberkahan tersebut. Mudah-mudahan Allah Taala memberikan taufik kepada kita sekalian. Allah Taala melimpahkan kerubahannya kepada kita sekalian. Dijadikan kita menahlil Al-Quran. Dan orang yang menikmati Al-Quran, merasakan kelezatan Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita dari godaan syaitan. Disibukkan kita dengan Al-Quran. Disibukkan kita dengan Al-Quran. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan kita sesuai dengan ajaran Al-Quran. Allahumma jal jamanahadajam'an marhumah. Tafarugana min ba'di, tafarugan ma'asumah. Walataj'al fina walamina walama'ana syagiyyan walamahrumah. Allahumma jina bihudak. Wajjalna mimman yusari'a firidak. ولا تولينا ولا انسواك ولا تجعلنا من من خالف عمرك وعاصاك. صل الله على سيدنا محمد النبي الأمين وآل ابي سلم. الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.